Para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah Subhanahu Wataala sentiasa merahmati kita semua, memberikan kemudahan, pertolongan, taufiq dan hidayah untuk menjalani sisa-sisa kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala kepada kita semua. Atas segala nikmat dan karunia ya Allah lahir dan batin semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kemudian salam dan salam di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad yakhatan ilman para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. kembali kita melanjutkan kajian ilmiah kita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang dalam hal ini kita membaca kitab Al-Ibana Usul Dianah karya Imam Abdul Hasan Al-Asyari, rahimahullah. Masih berkaitan dengan perkara melihat Allah Subhanahu Wa Taala yang berkiamah dalam surga. Beliau melanjutkan penjelasan tentang dalil-dalil Yang menunjukkan pada hal itu pada waktu yang sama beliau membantah mengkritisi argumentasi orang-orang Mu'tazilah yang berusaha ya, mengingkari sifat-sifat Allah termasuk mengingkari nikmat yang mulia di surga kelak yaitu melihat Allah Subhanahu wa Di antara dalil yang beliau sebutkan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-an'am qala subhanahu la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar bahwa pandangan mata tidak bisa meliputi Allah sementara so, Allah Subhanahu wa taala yudriku al-absar iaitu mengetahui dan menguasai meliputi Al-Absar seluruh pandangan ayat yang mulia ini dijadikan oleh orang-orang mu'tazila sebagai hujah bagi mereka iaitu untuk mengingkari ni'mat melihat Allah di dalam surga atau di akhirat kelak alasan mereka apa? tentunya dengan logika mereka yang sudah rusak ya. akan mereka yang telah rusak di dalam memahami Al-Quran mereka memaksakan bagaimana Al-Quran bagaimana dalil-dalil tersebut mereka paksakan untuk memperkuat argumentasi mereka akan daripada hakikatnya tidak satu dalil dari Al-Qur'an dan juga hadis-hadis yang sahih kecuali menghujat mereka membantah orang-orang yang menyimpang dari akidah yang benar Kata Imam Abu Hasan Asy'ari ihtajatu Mu'tazilah orang-orang Mu'tazilah berhujjah bahwa Allah innallaha 'azza wa jalla la yura bil afsar Allah tidak bisa dilihat dengan mata. Ya, hujah mereka ada. Ya, firman Allah. Allah tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, la tu duduk labusar. Wahyu duduk labusar dan Allah meliputi pandangan mata. Menurut mereka, ayat ini menafikan di sini bahwa Allah tidak bisa dilihat. Ya, la tu la tudrikuhunna absarun tidak bisa ya pemahaman mereka dilihat oleh pandangan jadi al idrak di dalam firman Allah la tudrikuhunna absar itu kata mereka tidak bisa dilihat artinya tidak bisa dilihat atau pandangan mata tidak bisa melihat mereka mengatakan Allah ya la tudrikul ansar wahuwa yudrikul absar iaitu mengatafkan ya, mengikut sertakan wahuwa la tudrikul absar kemudian setelah itu wahuwa yudrikul absar ya. bahawa kata mereka la tudrikul absar wahuwa yudrikul absar itu konteksnya dalam ya, secara umum jika dia tidak bisa dilihat di dunia La yidriku haa fi dunia wal akhirah Wa anna hu yara haa fi dunia wal Jika Allah subhanahu wa ta'ala La yidriku haa Yaitu tidak bisa dilihat di dunia Dan di akhirat Wa anna hu yara haa wal akhirah dan dia dilihat atau Allah melihat pandangan tersebut di dunia akhirat maka firman Allah wa huwa yudrikul absar itu adalah salah satu dari ayat yang bermakna umum ya sebagaimana Allah la yudrikul al absar itu umum di dunia dan akhirat kata mereka dan di sini Allah menafikan wahyu yudriku al-absar Allah tidak uh, Allah wahyu yudriku al-absar, kemuliaanlah yudriku al-absar Allah tidak bisa dipandang atau bisa dilihat oleh mata dan Allah melihat pandangan mata. Kata mereka ayat ini umum bahawa Allah sebagaimana ya wahyu yudriku al-absar Iaitu melihat pandangan di dunia dan akhirat Kemudian ayat sebelumnya Lata dirikul absar menafikan Allah tidak bisa jala pandangan Ya mata Dan ini makna juga umum kata mereka Berarti jika hanya demikian Allah tidak bisa dilihat Di dunia dan akhirat Itu menurut pemahaman mereka Ya kenal la yidrikul absar juga umum berlaku di dunia dan akhirat Allah melihat pandangan ya semua pandangan di dunia dan akhirat berarti ala yang pertama la yidrikul absar juga umum tidak bisa dilihat oleh pandangan di dunia dan akhirat begitu menurut logika Ramu'atazilah akan tetapi ya kalimah Abu Hasan al-Ashari menjelaskan bahawa itu logika yang keliru Ya, logika yang keliru. Kalau kita memahami seperti itu, maka akan menolak ayat-ayat yang lain. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat yang lain, "Fainnaa laa ta'amal abusyar, wallaikin ta'amal qurubilatifis sudur." Pesangguhnya tidaklah mata, ya pandangan mata yang buta, akan tapi hati yang buta, yang ada di hati, pandangan di jiwa, ya hati yang buta yang ada di jiwa atau di dada seseorang nah absar di sini itu juga umum ya. Allah menyebutkan peramal absar pandangan mata kan tapi pandangan mata hati yang buta nah jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala ya tidak bisa dilihat dengan alasan ya bahawa Allah melihat Supaya sesuatu di dunia Berarti kalau Allah menafikan Tidak di, bisa dilihat oleh pandangan Mata dunia dan akhirat Berarti yang tidak bisa dilihat di akhirat Maka kita katakan jika hanya demikian Kalimat basar Dalam bahasa Arab Itu Bisa berarti pandangan Mata kepala kita Dan bisa berarti pandangan mata hati Ya jika keduanya dinampikan, berarti Allah tidak bisa diketahui atau dipandang oleh pandangan mata, hati. Artinya Allah tidak bisa diketahui. Tentunya makna yang keliru. Nah, akan tahu makna yang benar dalam ayat tersebut. لا تدركوا الابصار يهوه يدرك الابصار. Maksud al-Idrak, maksud al-Idrak di dalam ayat yang mulia tersebut itu adalah al-ihata ya maksudnya al-ihata itu meliputi bukan berarti ya menepikan pandangan sama sekali kalau dilihat akan tetapi tidak bisa pandangan manusia meliputi ya bisa melihat secara keseluruhan ya لا يُحِيطُ لا يُحَاطُ بِهِ ya Allah يُرَاه Allah bisa dilihat akan tetapi tidak bisa pandangan mata meliputi hal itu nah ini maksud dari ayat tersebut kerana pada mikian karena ayat yang kita bacakan tadi لَتُدْرِكُ الْأَبْصَار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَار ya itu dalam konteks Ya Menapikan pandangan mata Ya bahawa Allah Tidak bisa maksud Menapikan pandangan tersebut yaitu pandangan yang meliputi Bukan sekadar melihat Kata para ulama Bahawa Pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala Menuduhkan ayat tersebut Itu dalam konteks Memuji Allah Ya Memuji dirinya sendiri karena kesempurnaan Dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Sehingga pandangan mata tidak bisa Meliputi Allah Allah maha agung Ya Sebagaimana juga Wala yuhyatuna bihi ilma Bahawa ilmu manusia Tidak bisa meliputi Tentang zat dan diri Allah secara keseluruhan Ya Begitu juga pandangan mata mereka jadi pada dasarnya ayat ini dalam konteks memuji karena keaguan dan kebesaran Allah maka tidak bisa diliputi dengan penglihatan tapi Allah bisa dilihat di akhirat sebagaimana Allah tidak bisa kita ketahui secara yang menyeluruh tapi Allah bisa dikenal dengan nama dan sifat-sifatnya Maka nah, kata para ulama ayat ini yaitu menapikan pandangan manusia atau pandangan makhluk yang bisa meliputi Allah dan Zayat Allah subhanahu wa ta'ala maka ini tidak akan mungkin ya. kemudian kaedahnya dalam akidah, dalam memahami sifat-sifat Allah bahawa bila Allah menapikan dari dirinya sesuatu ya maka pada hakikatnya yang dimaksud adalah menetapkan makna yang bertentangan apa yang dinapikan oleh Allah Subhanahu Wataala. Saya ulangi bahawa bila kita mendapatkan dalam Al-Quran bahawa Allah menapikan sesuatu, ya, mengkaji sesuatu tentang dirinya, atau sifat-sifat yang tercela, maka pada hakikatnya maknanya adalah Allah menetapkan atau mengandung penetapan terhadap sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat yang tercela itu. Di sini Allah menafikan la tudrikul absar. Maka tidaklah maknanya ia lah hanya semata-mata menafikan pandangan mata, tapi maksudnya Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan mata, kenapa? Karena kebesaran dan keagungan dan kemuliaan Allah. Berarti di sini adalah pujian bagi Allah. Karena kebesaran, keagungan Allah, kemuliaan Allah, maka pandangan mata tidak bisa meliputi hal itu. Jadi bukan semata-mata hanya tujuannya menafikan saja. Karena kalau juga, ya, nafiyul mahfud, ya, la layundah, ya, hanya sekadar menafikan ya, menafikan semata-mata dan semata-mata itu tidaklah termasuk ke dalam pujian dan itu tidak boleh di dalam kita memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa seperti kenapa Allah menatiakan dari dirinya la ta'khudhu sunatu walaum Allah tidak dalam mengantuk dan tidak tidur ya kana rabbuka bi dhollami abid rapna tidak dalam menzalimi hambanya Allah mengatakan juga telah menciptakan langit dan bumi Allah benar mas salam ya tidaklah sama sekali Allah merasa capek Ya. Kalau Allah menafikan itu, apakah anannya hanya semata-mata menafikan sifat yang tercela itu saja? Tidak. Maksudnya adalah menafikan sifat tercela tersebut hanya ingin menetapkan lawan dari sifat tersebut. Ya, kalau Allah tidak mengantuk dan tidak tidur, berarti kita menetapkan kesempurnaan hidup Allah. Ya, kesempurnaan hidup Allah kenawa al-hayyuh yang maha hidup begitu juga kesempurnaan al-qayyumiyah Allah yang mengatur dan berdiri sendiri ya, yang mengatur urusan hambanya ya. menjelaskan akan keagungan dan kebesaran Allah begitu juga Allah menatikan sifat kezaliman maksudnya menetapkan keadilan yang maha adil yang dimiliki oleh Allah ya Allah maha adil tidak ada kezaliman dalam perbuatan Allah Semuanya dengan Hikmah yang agung Begitu juga Allah tidak merasa capek Berarti menciptakan langit dan bumi Ya Tapi Allah tidak capek Ya Tidak lelah dengan penciptaan itu Kenapa demikian? Karena Allah Maha Sempurna Maha Kuasa Nah itu maksudnya Nah kembali kepada ayat yang kita bacakan tentang masalah Uyya ini Bahwa Bahawa Bukan berarti Sama saya tidak bisa dilihat Dan tetap yang dinapikan di sini Al-Idrak Ya Yang dinapikan adalah Al-Idrak Bukan Ar-Ru'iyah Jadi ada perbedaan antara Al-Idrak dengan Ar-Ru'iyah dalam bahasa Arab Ya Kendati Kalimat Idrak itu lebih umum dan waktu yang sama juga sangat spesial Bila, la tudrik bukan berarti tidak bisa dilihat tapi dia bisa dilihat akan tetapi tidak bisa diliputi jadi Allah dilihat Allah itu bisa dilihat akan tetapi penglihatan kita tidak bisa meliputi ya, dari seluruh ya makna itu dari seluruh sisi nah ini yang harus dipahami. begitu makna yang benar terhadap alat tersebut nah di antara hal yang menjelaskan kebenaran apa yang disampaikan tadi bahawa tidak ada kontradiksi antara idrak dengan ru'ya antara idrak dengan ru'ya dalam bahasa Arab ya kalau terjemahan kita Ya, itu kuat sama artinya <coughs> melihat. Tapi idrak lebih spesial. Idrak itu adalah meliputi pandangan yang meliputi. Ya, seperti itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, tatkala ya Musa dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya dan kedua pasukan ketua, ya, kubu tersebut kepada ya kelompok tersebut sudah saling melihat, ya bahawa Musa dan kaumnya melihat Fir'aun dan bala tentaranya mengajar mereka, iaitu selalu melihat ya. selalu melihat akan tetapi kata Musa bahawa mereka tidak akan bisa menangkap kita lagi atau untuk ya meliputi kita, artinya kembali mereka bisa menguasai Musa dan Fir'aun, Musa dan kaumnya ya. Karena itu mereka selalu melihat dari kejauhan mereka saling melihat tapi mereka tidak akan bisa lagi menangkap atau menghalang Musa dan kaumnya untuk ya, meninggalkan ya, Fir'aun untuk lari dari Fir'aun dan dalam tentaranya kata Allah subhanahu wa ta'ala ya falamma tara al-jum'ani kala ya sabumu inna lamudrakun Qala kallah. Jadi telah kala kedua ya. E, jemaah ini kelompok tersebut saling melihat para jemaah saling melihat maka umat Nabi Musa ketika itu mengatakan wali Musa kita akan ditangkap lagi ini bang drakon mereka akan menguasai kita lagi. Lihat. Ya. Qala kalau Musa, kalah sama sekali tidak. Lihat, perhatikan dalam ayat ini Allah menyebutkan kalimat Idrak dan Roa, ah, Taroa. Ah. Tidak ada pertentangan di antara kedua mana tersebut. Mereka selalu melihat, tapi Musa, eh, Musa tidak bisa lagi ditangkap atau mungkin ya dihalang oleh keraun dan kaunnya, bala tentaranya. Nah, oleh kerana itu. Maklah yang benar dalilah kudriku al-absar Iaitu Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan mata Tapi Allah yang yudriku al-absar Yang menguasai pandangan Yang meliputi seluruh pandangan mata Baik Para pemirsa dan juga Para pendengar rahimahkumullah Ayat ini yaitu ayat yang dijadikan oleh al-sunnah Di antara dalil yang menetapkan ya, sifat Allah subhanahu wa ta'ala bahawa Allah maha agung Allah maha sempurna dan kena keagungan dan kesempurnaan Allah maka Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan mata makhluknya kemudian juga dari ayat tersebut kita memahami bahawa apa pendalil yang digunakan oleh orang-orang Mu'tazilah atau yang Mengikuti tata cara Dan pola pikir mereka Yaitu mereka berhujjah dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Untuk Memperkuat pernyataan Atau argumentasi mereka Pada dasarnya ya, Pada dasarnya Ayat tersebut dan hadis tersebut Pada hakikatnya Ayat dan hadis tersebut Menghujat mereka Ya menghujat mereka Seperti ayat ini datadrikun absar wa dal qur'an ya bahwa pandangan mata tidak bisa meliputi Allah dan Allah meliputi pandangan mata yaitu hujjah yaitu menghujat mereka bukan hujjah bagi mereka karena tidak akan mungkin ayat Al-Qur'an yang maha benar dari Allah Subhanahu wa taala yaitu akan menunjukkan pada kebatilan begitu juga hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian selanjutnya Jika Mereka Mengatakan Bahawa Yaqulu ahli lughah Fulan basurun Bisinaatihi Yuriduna basara al-ilmi Wa yakuluna qad absartuhu biqalbi Kama yakuluna Kadabserkhu bai'ni. Ya, bahawa kalimat dasar dan ya, turukul absar itu makna juga mencakup dasar. Ya, melihat dengan pandangan mata dan melihat dengan pandangan mata hati, iaitu dengan ilmu. Dalam bahasa Arab bila sahijah ya, dari dikatakan pada seorang bahawa dia dasir di sinaatihi, maksud dasar di sini adalah dia ahli dalam, ya. Uh, dalam perbuatannya ahli dalam skill dia sinatihi maka dikatakan basirun di dan ini makna basir disini bukan pandangan mata tapi adalah keahlian ilmu ya itu dalam bahasa Arab ya maka kalau seandainya lakutrikul absar ya itu menapikan semua pandangan maka ba'at Allah juga tidak bisa diketahui. Nah, jelas keliru. nah Bila Allah kita ketahui, kita mengetahui nama-nama dan sifat sifatnya dan Allah bisa dilihat. nah Oleh karena itu kata beliau bahawa Fa idza al-basaru basaru al-uyun wa basaru al-qulub, ada bila pandangan mata itu Ya, pandangan itu, basar itu pandangan mata dan pandangan hati kemudian, ya, mereka mewajibkan pada kita, Allah Mata zillah an yakuna qawluhu bahwa firman Allah subhanahu wa ta'ala la tudrikul absar fil umum iaitu dalam konteks yang umum, seperti firman Allah wa huwa yudrikul absar iaitu Allah meliputi pandangan mata mengatai pandangan لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر هو bahwa kerana salah satu dari perkataan tersebut di'athafkan kepada yang lain diikutsertakan pada yang lain ya bahwa la tudrikul absar itu diikutsertakan dengan bahwa huwa yudrikul absar jika bahwa huwa yudrikul absar Allah melihat pandangan mata di dunia dan akhirat berarti la tudrikul absar tidak dilihat oleh pandangan mata, berarti juga berlaku dunia dan akhirat itu maksudnya. Maka kata beliau, wajib ada yang Dengan demikian konsekuensi dari hujah mereka itu, bahwa wajib ya atas kalian orang mazmala, an Allah la yuduriku bi absar al nulun oyun walabi absar al qulub, bahawa tidak disedari ya oleh pandangan mata dan juga oleh pandangan hati. Ya Alhamdulillah Dilihat pandangan mata Dan pandangan hati Ya Seperti itu Itu konsekuensi dari Perkataan mereka Lianna qawulahu Kerana Perkataan Allah Nata dirikul absar Fil umum Konteksnya umum juga Ya Berlaku dunia dan akhirat Berarti Jika demikian Seperti Bila Allah Yadikul absar Juga umum Wada nam yakun Indahum haqalah jika pemahaman ayat tersebut bukanlah seperti ini menurut mereka فَقَدَوْ وَجَبَانْ يَكُونَ قَوْلُهُ Maka tentu wajiblah makna dari perkataan Ya Allah, لا تُدْرِكُ الْأَبْصَرُ Tidaklah, Ya Allah, diliputi oleh pandangan Maka, أَخَسُّ لَبِي khusus Dari firman Allah, وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَرُ Ya, yaitu Allah meliputi pandangan artinya ghaibul absar yaitu maksudnya tidak bisa diliputi bukan berarti tidak bisa dilihat para penersa dan para pendengar rahimakumullah di sinilah ya, al-imam Abdul Hasan al ashari menghujat atau mengkritisi hujjah dan argumen tasyirah mu'tazilah dengan logika ya dan dengan logika yang berlandaskan pemahaman yang benar. Saya merasa mungkin para pemerhati agak mungkin bingung ya apa maksud Imam Abdul Hasan Ashari ya dalam menghujat mereka. Intinya beliau ingin ya mengkritisi argumentasi orang, -orang muatazila tersebut. Kalau mereka berdalil dengan akal-akalan seperti itu, maka Imam Abdul Hasan Ashari yang juga ya background beliau sebelumnya 40 tahun menjadi orang Mu'tazilah sebelum taubat kepada Sunnah juga menghujat mereka dengan cara-cara logika mereka nah seperti itu jadi intinya beliau ingin menjelaskan kepada kita bahawa dalil-dalil yang digunakan orang Mu'tazilah atau yang sejenisnya untuk memperkuat kebatilan mereka itu pada dasarnya dalil mereka itu adalah dalil yang <coughs> bisa dibantah dan akan disimpulkan bahwa tidak satu pun dari dalil Al-Quran dan Sunnah tersebut Akan menjadi argumentasi mereka Baik, Mungkin saya rasa ya kita cukupkan sampai di sini Tentang hujah tersebut Karena penjelasan-penjelasan beliau yang akan selanjutnya terus masih argumentasi masalah logika yang beliau sampaikan ya Membantah satu persatu dari Uh, pandangan orang-orang Mu'tazila yang intinya tidak keluar dari apa yang disampaikan tadi bahawa ayat la tuhrikul absor wahyu tuhrikul absor adalah Allah tidak bisa dilihat oleh pandangan mata, akan tetapi Allah bisa dilihat. Tidak ada perbezaan antara mana ru'ya dengan idrak. Bahkan ayat tersebut merupakan dalil yang menjelaskan tentang bahawa Allah akan dilihat oleh orang-orang yang beriman di dalam surga kelak. Nah, demikian Bunglahuar. Naim Khawadil Islam, Rahimahyulloh Wa Yakum. Salam sejahtera kepada pemirsa di perujar dan pendengar radio roja di manapun anda berada. Untuk berikutnya kami berikan kesempatan bagi anda yang bertanya. Silakan. 0218236543. Silakan. Halo. Dengan siapa? Di mana? Ya, kita. Akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk beberapa pertanyaan yang telah masuk dari pendengar radio Roja dimanapun anda bisa menyimak dan mendengarkan. Siang kami silahkan anda kirimkan di 0819896543 dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustadz bagaimana kita menyikapi permasalahan yang saat ini sering kita hadapi tentang kesyirikan-kesyirikan yang ada di masyarakat yang sering dicampurkan dengan bahasa-bahasa adat istiadat dengan bahasa-bahasa kemasyarakatan sehingga kita apabila menolaknya masyarakat akan mencemooh kita. Bagaimana cara kita menyikapi? Silakan Ustaz. Nah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Jadi Bagaimana kita menyikapi hal itu? Kesirikan yang merajalela atau yang subur menjamur, kemudian bila diingkari, dijelaskan bahawa akan disampaikan dikatakan ini kan budaya dan tradisi yang sudah turun temurun. Perlu kita menjelaskan kepada Nabi dahulu bahawa Nabi saw. Ya, Tatkala menjumpai orang jahiliyah musyrikun, mengajak pada Tauhid hujah mereka sama. Hanya mewajibkan alehi adan. Ini dah tradisi kami, budaya kami seperti ini. Ya. Jadi kami tidak mau meninggalkan. Nah, seperti itu. Itu alasan mereka sama. Ya. Bahawa kebatilan tersebut kesyurikan dan buddha dan jahiliya itu, itu tradisi bukan agama yeah. yang hanya dilengdasarkan hawa nafsu, ya, panatik atau aklit kepada para luhur kepada orang-orang ya tokoh yang diagungkan kepada atau boleh jadi ajaran tersebut ia menyerupai tata cara orang-orang yang non Islam. Karena tidak demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan. Ya, terus mereka kepada tauhid, menyampaikan. Kenapa demikian? Karena seluruh para Nabi, seluruh para Rasul, dan kita kita diturunkan oleh Allah, ya. Semuanya mengajak pada Tauhid menyelakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala dan orang-orang sebelumnya juga seperti itu. Ya. Mereka melakukan perbuatan syirik atau mungkin perilaku-perilaku yang bertentangan dengan akhlak yang mulia. Ya. Itu juga alasannya tradisi budaya ya. budaya lokal. Ya. Kita katakan bahawa Islam bukan budaya tidak budaya Arab ya, tidak budaya ya, para sahabat, tidak budaya siapapun ya. tapi itu agama, syariat nah syariat yang paling utama dalam Islam adalah mengajak pada tauhid perintah yang paling utama dan larangan yang paling besar dalam Islam, larangan dari dua-dua maka sikat kita bagaimana? iya sampaikan tauhid apa adanya apa maksud pada ini ya, bacakan Al-Quran pada mereka bacakan hadis kemudian inilah kesyirikan ya ini yang diperintahkan oleh Allah yaitu tauhid di mana kesyirikan dilarang oleh Allah ya kita hanya mengikhlaskan seluruh ibadah dan ketaatan kepada Allah sampaikan kepada mereka kalau mereka masih salat ya atau mungkin masih mensyorkan diri kepada Islam dan juga mungkin dan sebagian salam baca kul Inna Salati wa Nusuki wa Maheamatilillah Rubil Alamin ya sunat salatku pengorbananku hidupku dan matiku hanya bagi Allah atau mili untuk Allah kita adalah kita hanya membesar diri menghamba diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala enam sampaikan Sampaikan juga kalau dia baca Al-Fatihah ya kana lah budi ya kana musta'id. Dan kalau Allah yang hanya kami ibadati dan engkau pula ya Allah yang hanya tempat kami memohon pertolongan. Ya. Sampaikan kepadanya makna ayat al wal kafirun dan ayat yang lain ya. Begitu. Jadi ya, jangan kita juga ya menggunakan logika yang sama artinya hanya tradisi juga yang kita utarakan tidak akan menyelesaikan permasalahan, tapi sampaikan dan tujuan tugas kita hanya menyampaikan ya. harus ilmu yang diajarkan pada umat ilmu yang benar bukan tradisi jadi mendidik umat di atas ilmu ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya baru perilaku-perilaku atau budaya-budaya yang tradisi yang mungkin kesyirik atau minggang bid'ah atau khura patah baru bisa diatasi Karena ilmu yang akan menghilangkan kebodohan ya. Karena pada hakikatnya mereka yang terjun untuk ya, karena kejahilan mereka kejahilan mereka mengikuti hawa nafsu kerana tidak ada semasa dalil yang membenarkan yang bisa melegitimasi perbuatan syirik itu Nah, oleh karena itu, ia sampaikan Inilah Islam ini Ajaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan tradisi lokal Bukan tradisi Arab Bukan budaya terdengar Tidak Inilah Islam Rahmanul Alamin agama Allah Yang wajib diikuti Dan dalam nah, Tauhid Ya, ini yang pertama Tauhid kemudian ikuti Rasulullah Waalaihi Wasallam Maikhlaskan ibadah Kedatahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti itu Ya Kalau manusia Kemudian ya kita harus menjelaskan kepada mereka argumentasi tawhid dengan mungkin logika kalian bisa dipahami juga maksudnya bagaimana ya bahwa mereka yang memohon meminta pada sesembahan-sembahan tersebut itu pasti menginginkan sesuatu ya menginginkan sesuatu kebaikannya keberkahan lah atau apapun yang dinamakan oleh mereka kebaikan ya sekarang ditanyakan kepada mereka. Mereka yang telah mati atau sesembahan-sembahan yang diibadati atau berhala atau muncullah para luhur tersebut, mungkinkah mereka bisa mendengar omongan kita, omongan yang bertanya? pernyataan atau permohonan yang meminta, ya. tidak bisa mendengar. Okey kalau seandainya mendengar juga, mungkinkah mereka bisa memperkenankan sorian itu? No. Mereka sendiri tidak mampu melakukannya untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain, begitu. Jadi intinya kita sampaikan Tauhid apa adanya Dari Al-Quran dan Sunnah Dengan penjelasan yang bisa dipahami ya, Secara gamblang, secara mudah Dia melihat Tujuan kita hanya menyampaikan ya, Darum siapa yang mendapat hidayah Semata-mata kaumnya Allah Kalau mungkin dia masih sesat dan berilang kesesat Semata-mata juga ya Di keadilan Allah Kerana dia dalam kesesatan Allah tidak menzaliminya, karena dia tidak mau mengikuti kebenaran tadi Nah, demikian Allahu Anak Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami bacakan kembali pertanyaan dan pesan singkat dari Abu Dehya yang bertanya, "Ustaz, siapakah tokoh-tokoh Mu'tazilah? Apakah mereka juga ada di Indonesia ini? Dan bagaimana kita mengenali mereka?" Barakallahu fi Ustaz. Jazakallahu khairan. Silakan. Ya, terima kasih <h picture> atas pertanyaannya kalau kokot-kokot Mu'tazilah ya. Tidak diragukan bahawa mereka itu ya. Pelopernya, pencetusnya yaitu muncul istilah Mu'tazilah tersebut zaman Hasan al-Basri ya. Tapi intinya pemikiran mereka tersebut adalah Mu'tazilah itu prinsipnya adalah mereka yang hanya beragama semata-mata dengan main akal. Ya. Jadi maksudnya semua di ya dinilai dengan akal, dinilai dengan akal. Kenderi awalnya, awal muncul istilah muat itu karena ya Amr bin Ubaid mengasingkan diri atau meninggalkan majlis Imam Hasan Al Basri, yaitu dalam bahasa Arabnya azilah, maka mereka makan semua muat Kemudian kebatilan itu terus berkembang, ya berkembang ditambah lagi dengan maksudnya pemikiran-pemikiran filsafat, ya begitu yang dalam hal ini mereka orang-orang yang mengkutuskan akal, sehingga yang ilmiah menurut mereka yang bernasih dengan pandangan akal nah, sehingga mereka menafikan sifat-sifat Allah karena menurut mereka enggak sesuai dengan akal, kalau ada ditetapkan sifat Allah, berarti Allah itu berbilang atau mereka mengingkari hal-hal yang lain Qadar ya. Nah intinya Mereka orang-orang Mu'tazila atau ahli Kalam Mereka adalah orang-orang yang memiliki Pemahaman Yang semata-mata berlandaskan akal pikiran mereka ya. Berbeda dengan Ahli Sunnah Mereka kembali pada Al-Quran dan Sunnah bila ada satu permasalahan dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah Bila ada dalilnya Maka itulah kebenaran Jika bertentangan dengan dalil berarti akal harus dikorbankan Artinya akal di Cek dulu benar-benar akalnya Mungkin rusak Ya kalau dalil yang benar tidak akan mungkin Ya bertentangan dengan kebenaran Dengan akal yang sehat. Nah dalam sejarah pemikiran, ya banyak tokoh-tokoh muazzzila, ya perlawannya Amr bin Ubad Wasil bin Ata, kemudian ya Abdul Jabbar, ya, ya termasuk tokoh-tokoh sentralnya, ya kemudian ya Ansemakshari dan yang lain-lainnya di zaman sekarang ini, ya pemikiran-pemikiran muazzzila itu digemari oleh ya para Orientalis, ya karena pusat. Kemudian juga orang-orang yang studi Islam dengan metode orang-orang kalis dan juga muncullah pemikiran pun ya liberal sekuler itu pada dasarnya mengadopsi pemikiran orang filsafat dan juga pemikiran-pemikiran ya orang Muotazila itu. Jadi pada dasarnya mereka orang-orang kendati namanya berbeda mereka tidak menamakan Muotazil, tapi pemikiran-pemikiran banyak di dunia ya akademisi banyak. Ya orang liberal pemikirannya pemikiran, pemikiran muazzzila itu. Tambah orang pesakat saya doa doa mereka ya mengatakan orang oh, kajian ilmiah yang ilmiah itu ialah ya, dengan akal. Seringkali seperti mereka mengatakan tidak ada kebenaran yang absolut. Jadi intinya ditanamkan di dunia akademik bahawa tidak ada kebenaran yang absolut itu semua relatif itulah pemikiran muazzzila pada hakikatnya, mengenai akal akalan. Jadi akal karena akal ya relatif menurut saya benar begini anda menurut anda ya senakan semua milih apa yang dia yakini benar ya, enggak benar seperti itu ya sehingga nanti kalau perbedaan sampai pengerana perbedaan masalah akidah masalah keimanan itu kan pemahaman ya kita ya kontekstual jangan tekstual kata mereka ya kontekstual maka di sini pemahaman kontekstual itu yang di mereka bagaimana Mengajarkan pada Para didik mereka Sehingga timbul pemahaman ya bahwa Ya semua memahami dengan Pemahaman dia sendiri Akalnya ya. Berbila masalah akibat atau Menurut anda Menurut saya begini ya. Jadi tidak ada kebenaran yang amsulat Menurut mereka Dan berarti jelas Al-Quran mengatakan ya Hadis Al-Haqqum al-Rabbiq Kepala takunan yang mencari kepada Tandorakmu Nah, itu adalah Metoda konsep pemikiran orang Mu'atazila pada hakikatnya Kenapa mereka tidak makan Mu'atazil Maka mereka sangat menggemari hal itu Ya Seperti itu Nah ini Ya banyak Mereka yang terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran uh, Mu'atazila tersebar ya Di dunia akademisi Kerana liberal, pemikiran liberal, mereka kembangkan dan sekolah dan lain-lainnya yang, lain yang pada dasarnya mereka adalah orang-orang ya, berpemikir Mu'atazila tersebut jadi intinya pemilik itu tetap masih ada mewarisi kemahiran untuk menentukan satu persatu pemikirannya itu orangnya -orang ini ya kerana juga mereka lintas pemikiran juga dari satu sisi dari sisi ibadah mengambil tasawufnya dari segi pemikiran Mu'atazilanya dari segi yang lain-lainnya mungkin mengambil ya mengadopsi pemikiran syiahnya Khawarij macam-macam begitu jadi pun kebatilan yang seperti itu karena macam-macam kalau al-haq hanya satu. Nah, bincanglah wallahu a'lam. Ya, nah, Ustaz. Barakallahu fiik wa Terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya kami akan mencoba mengangkat Telefon yang telah masuk silakan di 0218236543. Halo. Silakan kami undang kembali, kami gantikan yang lain di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung via telepon. Halo. Kita tunggu kembali, silakan. Bagi saudara Islam yang memiliki pertanyaan-pertanyaan di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dengan siapa ini di mana? Uh, dengan Abu di Depok Selatan Abu Fadhan saya mahu tanya Ustaz tentang melihat Allah kan eh, yang setiap, setiap pengetahuan saya atau yang pernah saya dengar di pengajian-pengajian yang kita mengikuti itu adalah Nah, nanti di akhirat itu akan dihisap. Di itu akan dihisap. Sedangkan uh, yang Sedangkan saya terpapar uh, dengar lagi bahwa Allah itu menampakkan setelah, nah, itu uh, setelah. kita sudah masuk surga dan itu tolong pencerahannya pak. Nah, Bagaimana itu, ini nih pak? Terbaik, saya Terima kasih atas pertanyaan, Pak. Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih. Pada apa Muhammad barakallahu fiik. Ya, sebenarnya tidak ada ya pertentangan bahwa di padang mahsyar tatkala Allah Subhanahu wa taala ya Mengumpulkan manusia dibangkir dari, dari kubur mereka kemudian dikumpulkan di dihilangkan dalam mahsyar kemudian di sana Allah SWT akan ya menghisat para hambanya ya keadilan pengadilan yang paling yang maha adil ya ditimbang amalan-amalan mereka lembaran amalan dan juga manusia itu sendiri ya siapa yang berbuat kebaikan akan mendapatkan kebaikan dan kejahatan begitu juga ya makanya turun dan terus seiring kebesaran kamu datang, ya, datang akan mengadili hambanya. Nah, kemudian dalam kondisi seperti itu, ya, manusia di bawah matahari yang begitu panas, dekat emuka hadis seukuran 1 mil, mereka tidak bersandal, ya, tidak berbaju. Seperti yang pertama sekali mereka diciptakan, maka nanti mereka datang kepada Adam, kepada Nuh, Ibrahim, Musa seminta syafaat agar disegerakan ya hisab, maka baru mereka datang kepada Nabi, Nabi Nabi kepada Allah untuk disegerakan Nabi mereka Jadi Nabi Nabi langsung Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Adilil Allah mengadili hamba-Nya dan kita semua memahami apabila kita mengatakan Allah datang, latarnya itu sedang kebesaran keagungan Allah. Penting kita meyakini bahawa Allah itu Maha Tinggi. Ya. Bagaimana datangnya? Itu kita kembalikan kepada ilmu Allah. kalau Allah tidak mengabarkan bagaimana Dia datang, tapi kita dapatkan ya, penjelasan bahwa itu yang ti. Ya. Allah datang. Nah untuk mengadili hamba-Nya. Nah, pada kala itu, ketika mereka mendengar dan manusia pada masa melihat Allah itu penglihatan yang tidak ia ya, disertai kenikmatan. Ya. Tapi pandangan atau kita melihat Allah di dalam surga itu merupakan kenikmatan. Jadi, jadi Allah datang orang masyuk itu melihat untuk menghitung atau untuk mengadili hamba-Nya. Bukan memberikan kenikmatan yaitu yang paling besar tadi, yaitu melihat Allah. Ada pun di akhirat dalam surga itu kenikmatan yang paling utama, yaitu melihat Allah Subhanahu Wataala. Bahawa orang-orang yang berkebajikan itu surga bagi mereka dan tambahannya yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ada yang melihat Allah. Yaitu yang mengandung yang bermakna kenikmatan yang paling utama. Ada ya, melihat Allah ya semua yang semua melihat itu kadang masyarakat, tapi itu bukan kenikmatan yang seperti dinikmati oleh penghuni surga. Nam seperti itu, dijelaskan oleh pak ulama. Allah, Allahualam. Barakallah fiq Majazah kalau heran. Terima kasih sahajat atas jawabannya dan satu lagi telepon yang kami akan angkat di kesempatan pagi hari ini sebagai telepon terakhir. Silakan. Halo Kami tunggu pertanyaan anda di 0218236543 Bagi Ikhwatul Islam yang ingin bertanya langsung via telepon Masih kami berikan kesempatan bagi anda semuanya Halo Halo Halo, selamat pagi Assalamualaikum Selamat pagi Bersambung Nama ibu sahabat ini di mana? Ibu Susi Pak. Pertanyaannya Ibu, silakan. Pertanyaannya ini apa, apa namanya? Ketika kita sedang diuji dengan sesuatu yang memang diluar dukaan kita, terus apa yang harus? Ya saya udah, saya sudah pasrah. Baik ya, apa saya lakukan? Baik, ibu terima kasih atas pertanyaannya. Silakan sah. Hmm. Ya, terima kasih kepada ibu yang bertanya daripada ya, Fiq. semoga Allah berikan kemudahan pada ibu dan pada kita semua untuk menghadapi berbagai ya problematika hiri dan ujian dari Allah Subhanahuwataala. Ketahuilah bahwa segala sesuatu ya sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini kita yakin, ya. dan itu sebelum penciptaan langit dan bumi 50,000 tahun namanya itu telah ditakdirkan. Maka tidak akan ada yang meleset, ya tidak akan ada yang keluar dari takdir itu. Tidak akan ada yang ditambah dan dikurangi, termasuk ya semua hal-hal yang cobaan dan ujiannya akan menimpa seorang hamba. Wa ma asaba ka lam yakun yughta'uka wa ma aghta'aka lam yakun yusibuk. Ya, bin Abbas yang di antara wasya beliau, faqalu na apa yang ya asabak yang telah ditakdirkan menimpa, yang akan menimpa kamu maka tidak akan meleset, lam yughta'ik. Wa ma aghta'aka lam yakun dan sesuatu yang akan entidak yang, yang ditakdirkan menimpa dirimu maka tidak akan ya menimpa. Jadi intinya Semua telah ya, tertulis Dalam ya, hilmahfub Dan juga tinta untuk menulis takdir itu telah kering nah, Akan tetapi kita semua memahami Bahawa di sana ada sebab-sebab yang akan ya, Menyebabkan munculnya perkara itu Maka barang siapa yang Melakukan hal itu maka muncul, terjadi tapi bila dia melakukan ya, sesuatu untuk membentungi diri sebab-sebab ya, untuk menghindarkan menghindari sesuatu tersebut maka dengan risalah dia akan terhindar dari hal yang seperti itu dan semua itu kalaupun terjadi ya, semua dengan takdir karena dia telah berusaha telah berdoa nah, karena doa termasuk takdir juga Nah, maka dalam hal ini apa saya lakukan Bila seorang hamba mendapatkan cobaan dan ujian Bila seorang hamba mendapatkan kenikmatan Ya dalam hal ini Nabi Alaihi Wasallam telah memberikan panduan Aja dan amri mu'min In amrahu kullahu khair Inna asabahu sara' syakar fakana khairan lah ya Inna asabahu darah sabar fakana khairan lah Sungguh sangat menakjubkan ya perihal seorang hamba yang beriman ya, dan semua perkara mereka baik yang demikian itu tidak dimiliki oleh selain mereka jika dia mendapatkan kenikmatan, kemudahan, kesenangan dia bersyukur, itulah yang baik baginya bila dia mendapatkan kesulitan, cobaan dan ujian dia bersabar dan itulah yang terbaik baginya Karena dalam setiap kondisi yang kita alami dalam hidup ini, ada kalanya kita ya mendapat emat, mendapat cobaan, kemudian terjerumus ke dalam kesalahan atau dosa. Namp, ini tiga kondisi kita yang tidak bisa kita ya e, menarikan diri ya kalau itu benar pak istilah menarikan diri dari ketiga kondisi itu. Karena itu yang mengerti hidup kita. Manusia sering membuat kesalahan biasa, Maka ibadahnya apa istighfar kepada Allah Sering mendapatkan cobaan dan ujian Ya ibadahnya apa Ya sabar Sering mengintrospeksi diri Mungkin ada sebab-sebab yang dilakukan Atau mungkin hal yang mungkin dalam maksimal dilakukan Kemudian Yang ketiga dapat nikmat bersyukur Nah dalam Apa yang disampaikan tadi ya Suatu yang Ujian yang tidak diduga Yaitulah yang takdir tadi Yaitulah takdir Bahawa sesuatu Kalau seandainya kita tahu itu terjadi ya, Berarti kita mengetahui takdir Kita hanya bisa mengetahui Bila terjadi Jadi ya tiba-tiba terjadi Yaitulah yang takdir tadi yaitulah takdir. Menunjukkan pada kita ini makhluk Kita ini hamba Allah yang sangat lemah Yang tidak memiliki dan upaya Ya Seperti itu maka yang kita lakukan, ya jika itu terjadi maka kita yakin itulah takdir dari Allah ya kemudian kita yakin bahawa semua takdirkan pasti ada hikmah ada hikmahnya, kita ketahui kita tidak, pasti ada hikmahnya kemudian setelah itu bagaimana kita menghadapi, ya kita sabar karena ujian Allah berikan sesuai dengan tingkat keimanan ya Asyadun nasi dala'an anbiya' Thumman anfa-thumman anfa-thumman anfa. Ya. Bahawa yang paling berujiannya orang para nabi. Kemudian yang mendekati mereka. Kemudian yang mendekati mereka. Yibtal al-rajul biqadri imani fa'inkana bi'imani salabatan Ya. Zidha fi halika. Aukamaqa nabi sallallahu alaihi sallam. Jadi seorang itu diujis dengan kadar keimanannya. Semakin kuat imannya Tegar dia kokoh menghadapi Maka ujian juga semakin berat Seperti itu Nah kalau iman kita sedang sedang ya, Ujiannya seperti itu juga Dan pada hakikatnya ujian yang Allah berikan Bukanlah untuk membinasakan kita Tapi ingin menguji kadar keimanan kita Maka kita kembalikan pada Pasti ada hikmahnya Jika demikian kemana kita kembali Kemana kita mohon pertolongan dia Angkat tangan bertabarru bermunajat kepada Allah mohon kemudahan penghujung malam nasib kesempatan benahi diri kita mungkin ada hal-hal yang ada pada diri kita yang keluruan dan kesalahan dan itu sangat banyak sekali itu mungkin penyebabnya ya terus dekat diri pada Allah ya bermunajat kepada Allah inna ma'ala usri yusra Subhuna, sama kesulitan itu pasti ada kemudahan wa mayatakillaya ja'alau makharajat Bertakwa kepada Allah, maka akan bukakan jalan pintu keluar solusi. Seperti itu. Dan tidak boleh berputus asa. Ya. Tidak boleh berputus asa. Karena berputus asa bukanlah si para orang beriman. Ya. Karena semua di tangan Allah. Nah, oleh kata itu, dekatkan diri kepada Allah. Lari kepada Allah. Ya. Dekatkan kepada Allah. Jangan menjauh dari Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah. Ya. maka Makanya, kenal kepada Allah. Ya di waktu senang di waktu mendapatkan nikmat maka Allah akan kenal dan kepada seorang hamba di waktu dalam kesulitan Apa maksudnya Allah akan mudahkan urusannya diperhatikan oleh Allah seperti itu jadi itu yang harus dilakukan ya itu yang harus dilakukan jadi silakan introspeksi mungkin diri kita kemudian lakukan sebab-sebab yang disyariatkan, dan memohon pertolongan kepada Allah, Dekatkan diri kepada Allah yang berkenanahi diri dengan ilmu agama karena ilmu insyaallah akan membimbing akan membawasa seorang kepada ya sikap yang benar ketika dalam menghadapi berbagai problematika hidup. Ya. Maka terus berdoa, doa kepada Allah. Lakukan ya usaha yang disyariatkan oleh Allah untuk mengatasi hal itu artinya lari kepada kadar dari kadar Atasi yang ditakdirkan kadar dengan kadar Seperti itu Nah, demikian Yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada Ibu Susi Dan juga yang lain mungkin menghadapi kondisi yang sama Intinya dunia ini negeri cobaan dan ujian Siapa yang ingin selamat dari cobaan dan ujian di dunia ini ya tidak ada Kerana Allah mengatakan Allati khalaqal mawta wal hayata liyabiliwakum ayyukum ahsan amala." Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Jadi diuji dari ibtida' nah seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Muhammad wa ala Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.